Ciao, ciao Andrea. Andrea è dei Laino and the Broken Seeds, giusto? Che suonerete sì. alla Montagnola venerdì. Venerdì 31. Allora, abbiamo letto qualcosa su di te abbiamo ascoltato il singolo Can't Wake Myself Up. Vuoi raccontarci qualcosa dell'esibizione? Sì, questo pezzo è stato registrato per il disco che abbiamo fatto uscire nel 2017 a 6 minuti che tedesca e la particolarità oltre al fatto di essere con noi Mauro Tolini, eh, musicista, jazzista italiano molto conosciuto e al Susafon e che io suono questo strumento particolare, una corda che si chiama didley Bow che è della tradizione musicale afroamericana, è uno strumento povero che si costruisce con pochissime cose infatti l'ho anche autocostruito con una mazza di scopa, una scatola di sigari e così funziona ed è carino anche dal vivo, è sempre il momento di scena diciamo e niente siamo stati contenti di questa esperienza e eh, di questo disco e quindi adesso siamo alle prese con il nuovo che dovrebbe uscire in autunno Puoi già anticiparci qualcosa? Beh, eh, sì, l'abbiamo registrato questo quest'inverno e abbiamo io ho finito le parti di voce giusto, giusto in tempo perché abbiamo registrato in uno studio qui in Emilia Romagna, prima del lockdown, poi il messaggio è venuto a distanza, non per i motivi che possiamo immaginare, ma perché mix l'ha mixato Joey Foster, che è un produttore americano che sta a Chicago, quindi... Era già così la, la cosa prestabilita a distanza. Bene, fra l'altro sì, il produttore JD Foster, ricordiamo anche per i Calexico, poi qui in Italia per Vinicio Caposselo o Pan del Diavolo, che sono stati da poco anche qui sì. a Radio Città Fugico. Noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi e andiamo a invitare tutti quanti. Alla Montagnola, venerdì eh, intorno alle 21.30, insomma, al parco della montagnola per la rassegna montagnola Republic. E ci andiamo ad ascoltare intanto il tuo, pre il tuo pezzo. Grazie Andrea. E questi sono Lion and the Broken Seeds. Con Can't Wake Myself Up.